Molt bona tarda a tothom demanaria una mica de silenci començarem en breus instants aquest acte organitzat per l'Ateneu Popular Rocaus que si algun no va venir ahir ahir ja va començar es tracta d'un acte en què doncs, el públic assistent pot fer preguntes obertes a tots els alcaldables als, als diferents aspirants a l'alcaldia de l'Ajuntament de Sallent amb les eleccions que tindran lloc com sabeu aquest diumenge eh... perdó quí dos, eh? que no l'alt. ja m avançava les ganes, les ganes. Bé, eh, a Whi torn de... tindrem el vers unyent per part de, de la cup, amirreia Cortès d'Esquerra Republicana i finalment a Rosa Geguet del Partit dels Socialistes de Catalunya. Uh, presentem una mica l'Albert Junyent, té 27 anys, de professió, és informàtic. Uh, a nivell polític no té experiència, però a nivell associatiu doncs, ha participat uh, a Roques Alves, a l'entitat Prousal, a Sallent decideix i també a l'Ateneu Rocaus. Uh, representa la candidatura d'unitat popular, la CUP, que actualment disposa d'un regidor a l'Ajuntament de Sallent. Uh, sense més dilacions, comencem obertament, expliquem una mica abans Uh, quin és el sistema? Repetirem el mateix format que el d'ahir. Uh, començarà el públic preguntant uh, a l'alcaldable la pregunta que vulgui fer, disposarà primer de 30 segons, uh, l'alcaldable després tindrà uh, 30, perdó, dos minuts per poder respondre a aquesta pregunta, si la persona que pregunta té ganes de fer una contrapregunta ho podrà fer durant 30 segons més i evidentment també hi haurà torn de contrarèplica per part de, de l'aspirant a l'alcaldia en aquest cas. Gràcies. Uh el torn és obert. Podem començar per qui vulgueu, quan vulgueu, eh, amb el torn que vulgueu. Bona tarda. Uh, com sabeu, al barri de l'Estació encara queden uns quants temes pendents de solucionar i voldríem saber uh, si vosaltres arribeu a l'alcaldia, què penseu fer per tal de tancar definitivament el, el problema. Bé, primer de tot, Bona tarda a tothom. Nosaltres sempre hem estat al costat de, dels veïns del barri de l'estació sempre els hem recolzat amb tot hem treballat molt perquè es pugui solucionar aquest problema i seguirem així seguirem al costat dels veïns amb, la, amb les seves propostes, amb les seves reivindicacions i, i aquí, aquí ens quedarem és a dir, nosaltres farem el, el que vulguin els veïns, estarem al seu costat i una prova és que bueno, seguirem també una mica les directories de, del Rodrigo que, que va a la nostra llista forma part de la CUP ho hem fet fi, fins ara i ho seguirem fent la, la CUP de Manresa, ahir en un debat a la tele parlant dels amb qui es podria pactar per mi es va tancar moltes portes perquè gairebé era, en gairebé era ningú aquí a Sallent eh, amb qui considereu que tanqueu les portes del tot o amb qui sí que creieu que es pot governar? Bé, nosaltres, bueno, primer tot no, no tenim res a veure amb CUP de Manresa, bueno, som molt petits partits, però evidentment els pactes els fem aquí a Sallent. No tenquem les portes de ningú, estem mers a tothom perquè creiem que no hi, ha, no hi ha ni bons ni hi ha dolents. Nosaltres tenim un projecte polític que és el que volem portar a terme. Ens presentem les eleccions primer de tot per guanyar-les. Si no podem, i segurament no podrem tal com estan les coses, doncs, evidentment, caldrà buscar, buscar un pacte però no tanquem les portes de ningú i tampoc no, no garantim que pactarem amb ningú. És a dir, tenim molt clar que la nostra prioritat és el projecte polític, no és prioritari entrar a governar i, per tant, donarem suport a aquell, a aquell partit que, que es comprometi a portar a dur a terme a, doncs, el, el nostre programa polític. Uh, hi ha diverses maneres, es pot eh, donar l'alcaldia a qualsevol dels partits, es pot Uh, entre el govern sempre i quan tinguem uns quants regidors nosaltres i en tot cas tot el que fem ho farem de manera transparent és a dir, si pactem amb algú abans de tot farem una farem una assemblea uh, de militants de la CUP i també oberta a vallà gent de Sallent per decidir uh, amb qui es pacta, amb qui no es pacta, qui es dona suport a qui no es dona suport i a veure quins partits doncs, estan disposats uh, a dur a terme més projectes del nostre, del nostre programa Hola, què tal? Bona tarda Mm, Els runams, anem de runams. ronams, uh, clar la situació ha canviat, és a dir, no és el mateix uh, parlar de, dels runams quan fa temps encara no hi havia l'autorització ambiental, que ara que existeix una autorització ambiental. Uh, llavors, uh, més enllà de dir ronams fora... Uh, teniu alguna una actitud més proactiva, més positiva, més lliga, de lligam del poble, vull dir, hi ha una possibilitat de que si l'empresa, per exemple, agafa una actitud més positiva en el sentit de que cada vegada disminueix el runam, de que no llança més a fora, ho considererieu positiu o considererieu negatiu? Com ho veieu la situació en general? La situació en general és complicada perquè fins ara l'empresa doncs, no, no ha fet gaire gestos amables a favor de, de la població, ni a favor de, de complir la normativa. Nosaltres, evidentment, estem, per una banda, un, a complir la normativa, és a dir, que es compleixi allò que es va especificar a la llicència ambiental, i ho estem nosaltres, i espero que ho tothom, perquè això és, una, això és la llei i s'ha de fer complir tant a les grans empreses com a les petites. Per altra banda, la nostra actitud, com, com, com demanaves, és molt proactiva, és a dir, tenim un problema tenim un problema molt greu que fa molts i molts anys que s'arrossega i l'única manera de solucionar-lo és que ens posem d'una vegada per totes a treballar. És a dir, entenem que dins de sa gent hi ha molts punts de vista, però tots estem d'acord amb què és un problema i amb què cal posar-hi una solució doncs ja és hora que d'una vegada per totes l'Ajuntament s'hi si posi amb totes les seves forces a aglutini a tothom a treballadors, a entitats ecologistes a veïns i tots junts tot el poble de Sallent faci un esforç perquè se solucioni aquest problema perquè el que no podem fer és continuar com ara que és que l'Ajuntament no fa absolutament res o gairebé res per solucionar el problema i cal apretar, cal apretar la Generalitat cal apretar a l'empresa cal apretar l'estat espanyol, a la Unió Europea, qui sigui però s'ha de fer de tots junts perquè és que tots volem solucionar el problema, doncs som -hi. Però som-hi vol dir anar-hi, tenir un objectiu i treballar per complir-lo. No ens muguem amb aquestes aigües mortes com fem ara, que ai, jo vull fer això però no faig res, potser sí, potser no, no. És que tenim un objectiu i hem de treballar per complir-lo. Bona tarda. Eh, jo sóc de l'opinió que tenim un, un sistema per triar ajuntaments molt nefast i que el fa molt ineficaç. Eh, el sistema de, de triar regidors sense que puguem triar persona i càrrec ni que puguem exigir que hi hagi un, un mínim de preparació per a la persona que va regirà una àrea amb, molta, amb una responsabilitat molt alta eh, fa que potser, com va dir el David Saldoni, que em va fer molta gràcia que va dir que eh, bueno, els regidors tenen gent que, que havien d'arribar allà amb ganes d'aprendre que és molt lloable, però per, per un càrrec de tanta responsabilitat potser no és suficient. Si hem d'anar a prendre, potser hauríem de d'aprendre dels que en saben. I suposo que entre tots els 7.000 i tants sellentins hi deu haver gent que en sap. Penseu que la participació de, de la gent, sigui de partits o no, és important? I si és així, que suposo que sí pel vostre programa, quines vies de participació teniu previstes? Gràcies. La participació més que important, és indispensable. És a dir, des de la CUP no creiem en aquesta, podem-ne dir, falsa democràcia de, de que els ciutadans només els demana un cop cada quatre anys que vagin a votar i que després s'oblidin de tot, s'oblidin de responsabilitats, s'oblidin de, de la política i només puguin, com a molt, queixar-se o fer tant en tant alguna proposta. Creiem que no pot ser que siguin sempre els partits polítics que prenguin totes les decisions. Cal que els ciutadans Aprenguin i se'ls deixi participar no és fàcil no és fàcil, perquè els partits estem molt acostumats a tenir el poder i deixar-lo anar costa costa, però s'ha de fer i tampoc és fàcil per part de la gent perquè fins ara l'Ajuntament no ha incentivat la participació gens ni mica, i participar no és fàcil cal un esforç, cal un voluntariat cal una energia però mica en mica s'ha de poder fer i s'ha de poder fer pas a pas començant per les per les poques coses que hi ha creades, per exemple, pels, pels consells municipals. N'hi ha ni de medi ambient, ni ha d'educació, ni ha de la ràdio, etc. S'ha de començar per aquí, fer-los més eficients, més participatius, que puguin no només fer propostes, sinó que també puguin, per exemple, elaborar els pressupostos de la seva àrea. I dic elaborar, que no vol dir fer propostes, vol dir elaborar completament el pressupost doncs, de medi ambient, d'educació, del que sigui. També és molt important que es pugui participar a l'hora d'elaborar els pressupostos. Perquè els pressupostos, ens agradi o no ens agradi parlar de números, és el que mou tot l'Ajuntament. És la manera de, de redistribuir la riquesa del poble i és la manera de, de, de favorir el bé comú. És la, és la millor manera. Per tant, no té gaire sentit que siguin només els partits polítics o només el partit polític que governa qui decideixi amb què es gasten els, els recursos i què es prioritza i què no es prioritza. Cal que la ciutadania participi. És difícil, perquè els pressupostos municipals són complicats, però mica en mica, a poc a poc, i no cal que sigui d'un dia per l'altre, anem-nos en calma, però s'ha de fer és l'única via possible de cara a un futur jo ah, el que volia preguntar és què creus que és necessari perquè un punt d'informació juvenil funcioni i si creus que la turbina està fent la tasca correcta el que cal perquè un punt d'informació juvenil funcioni són diverses coses primera i molt important bé, més important és voluntat política és a dir qualsevol òrgan o departament de l'Ajuntament perquè funcioni bé primer de tot hi ha haver la voluntat política de que això funcioni després també ho ha de voler la, la població de sa gent és a dir, cal que la gent de sa gent s'impliqui les coses que, que se li ofereixen eh, i proposi canvis proposi mesures i... Etc. I no això uh, la turbina ara crec que no funciona gaire bé no perquè no funcioni gaire bé sinó que li falta sobretot una mica de dinamisme falta potser fer-hi més activitats fer-hi més coses i uh, agafar una massa més, més social però bé aquesta és política que hi actualment la nostra serà una altra serà de, de, de promocionar la va ser la CUP qui va crear el punt de fosso juvenil i amb això estarem Bona, bona tarda eh, ahir en els candidats bueno, els alcaldables que van fer l'acte d'ahir se'ls va preguntar si consideraven que la piscina de Sallent, que és privada havia de rebre per part de l'Ajuntament algun tipus de, de tracte que impliqués una miqueta la participació activa de l'Ajuntament des del punt de vista econòmic, perquè la piscina és una, és una entitat que té molts anys d'història, ha tingut un desgast natural, tant des del punt de vista físic de les pròpies instal·lacions, com també doncs, des del punt de vista econòmic. Vosaltres considereu com un poble com Sallent perd una miqueta de dignitat primer, no tenint unes instal·lacions municipals i en tot cas si aquestes en són subsidiàries, les que ara tenim estan amb l'estat que estan i si és afirmativa diguéssim la vostra resposta, si teniu previst establir negociacions amb la piscina per tal de poder els doncs, entre tots ajudar una miqueta i aviam si es pot dignificar una miqueta un espai que segur que en enrere, més que digne, era magnífic. Sí, la, la piscina porta, porta molts anys, que, que les seves infraestructures potser no són les adequades, uh, és normal perquè, és una entitat, com, com ja has dit, és una entitat privada i mantenir una piscina de, com aquesta, que té dues piscines externes, una piscina interna, doncs és molt costós, requereix de molts, de molts recursos econòmics i és normal que una unitat privada ella sola no, no serà sortir per tant el que cal evidentment és que l'ajuntament i la piscina eh, es posin d'acord es posin d'acord'ver de, de quina manera podem, podem solucionar-ho Evidentment l'ajuntament sempre estarà eh, una mica nos massa lligades perquè és una unietat privada i per tant poden fer una mica el que vulguin però cal posar-se d'acord cap posar- d'acord treballar conjuntament perquè la piscina és de tot el poble, fa molts anys que hi és, ara potser no està en les millors condicions, però ho havia estat igual ho de tornar a ser. I el que cal doncs, és treballar i posar-se d'acord i entre tots plegats doncs, fer que vagi millor. Com que ningú no s'anima i tornem. Eh, parlem una mica del patrimoni, que ningú no en parla. Eh, teniu algun, algun projecte... Eh, sobre temes de patrimoni que el tenim sempre molt abandonat i sobretot el tema del poblat ibèric del Cugulló, a veure quina, quina, quin futur li veieu. De projecte concret no, no en tenim cap, perquè no podem tenir projecte per totes les coses, el que si tenim és molta voluntat, cal, cal respectar i restaurar el patrimoni Cal també sensibilitzar a la gent el patrimoni que tenim, fer-lo fer conèixer, que moltes vegades no es coneix, sobretot entre la gent jove. I en quant al, al, al cubulló, home, doncs té un patrimoni únic de sa gent i cal, home, cal, cal fer lo flor una miqueta, cal que estigui en millors condicions, cal que la gent el pugui visitar, cal que pugui treure el turisme, cal no, que no només sigui una, una atracció, sinó que el visitar del el Cugulló s'explica la seva història, la història de Catalunya, la història de Sallent, la història del Bages, etc. Hi un tema que, que del cogulló que és bo que la gent el conegui, que és que allò és de d'Iberpotes, eh? i fa molts anys que, que l'Ajuntament no se'n surt de, de fer un, una, un conveni de cessió d'ús a fi efecte de que es pugui perdó, anar a buscar recursos en d'altres indrets que no sigui l'Ajuntament qui és qui ha estat eh, pagant de fet les, les actuacions que es fan des del 2002 eh, perquè ho sapigueu més que, que que aquí la batalla grossa és, és aconseguir aquest, eh, aquesta cessió d'ús que no és una qüestió de diners, a eh, l'empresa no, no li costa cap diners, sinó és una qüestió de voluntat i potser es podria aprofitar ara que sembla que estan eh, de mecenes una mica eh, amb aquests temes de ho sapigueu si sou l'Ajuntament que va per aquí. Gràcies. Ho tindrem en compte i per això estarem. I per què no, a banda de demanar la cessió de l'espai, home, perquè a no l'Iberpoteix pot ajudar una mica econòmicament a restaurar el Cogulló, perquè com bé dius tu, estan de molta de mecenes, subvencionen el Cursal, subvencionen la Monestir de Montserrat, subvencionen moltes coses, però aquí hi gent no gaires i potser ja venia a hora de demanar a l'empresa molt amablement, doncs que s'hi pot donar un cop de mà econòmicament per restaurar per exemple al Cugulló, doncs, que serà ben agraït. Hola, bona nit. Eh, fa quatre anys, quan van tornar a entrar a l'Ajuntament, que hi ha l'actual Ajuntament, hi va haver un regidor que va demanar a l'equip de govern en aquells moments si eh, farien un inventari del patrimoni de, del poble de Sallent. Van dir que sí, però han passat quatre anys i aquest patrimoni bueno, aquest inventari no s'ha fet vosaltres creieu que es pot arribar a fer un inventari del patrimoni que tenim? s'ha fet públic? doncs bueno eh, si està fet eh, creieu que es pot fer públic? perquè jo no sabia que estigués fet perquè mira que s'ha demanat vegades eh, però no, no l'han exposat mai, eh? si està fet i la pregunta és si es pot fer públic et diré que s'ha de fer públic Albert, des d'aquí darrere la, la CUP té alguna, té alguna proposta per endreçar una miqueta la plaça de la verdura que dins del que és la trama urbana tal com ara doncs, està gestionat aquell espai és una miqueta susceptible de ser més ben endreçat de proposta concreta no tenim cap, perquè com he dit abans evidentment no podem tenir propostes per tot, però el que contem molt és amb la col·lecció dels veïns, és a dir, nosaltres creiem molt en la participació i creiem que tots aquests problemes, que a són molt petits i que poden costar molt poc d'arreglar, ja sigui a nivell econòmic, doncs és molt important parlar-ho amb els veïns i que siguin ells mateixos, la gent que viu allà, la gent que cada dia hi passa, els comerciants, doncs que és els mateixos qui proposin doncs, idees, projectes, que es puguin portar a terme per aquells llocs que creuen que no són adequats. Si la plaça de la Verdura els veïns creuen que, que ara mateix no està bé, doncs cal que l'Ajuntament es predisposi per parlar-ne i per buscar noves propostes per veure què en podem fer. Teniu alguna proposta a nivell turístic per Sallent? El que pensem nosaltres és que cal fomentar el turisme però que tampoc no cal ensegar nos amb el turisme, que sembla que últimament cal fomentar per sobre de tot el turisme i que el turisme és la solució de, de tots els problemes és molt important fomentar el turisme és molt important doncs que vingui gent de fora de Sallent és molt important que visitin el poble que coneguin el patrimoni, que comprin a les botigues que vagin a fer un cafè als, als bars, que dinin als restaurants però no és la prioritat màxima a favorir el turisme creiem que tenim als prioritats com poden ser a l'habitatge, per exemple. Per tant, no tenim propostes concretes pel, pel turisme, no obstant això, creiem que és important, però no és una prioritat. La cosa era si, si creieu que Sallent té algun punt fort amb turisme, per exemple tenim la Casa Torres Amat, ara també hi ha el, el Museu Cladià, eh, us entra dintre de, del vostre programa, i que la gent visiti Sallent no només per veure una muntanya de sal, per exemple creus que tenim potencial turístic? De a part de que tenim el, el punt cat eh? de, de potencial n'hi ha però això també va molt lligat amb el tema del patrimoni és a dir, tenim un patrimoni que, que l'hem de cuidar que l'hem de restaurar perquè si no, per moltes coses que tinguem si no les cuidem es perdran i també és molt important fer-les conèixer a la gent de Sallent abans que a la gent de fora perquè fins que nosaltres no ens creiem que realment Sallent té coses per ensenyar no les ensenyarem Bueno, com que hi ha poques preguntes m'hi tiro uh, és parlar de Cornet uh, Cornet uh, hi ha una reivindicació antiga que és que cada vegada per exemple doncs, que s'havia de per exemple uh, jo que sé la plaça o s'havia d'arreglar no sé què, doncs la via és sempre demanar a l'Ajuntament i que vinguin. Ve la brigada o contracta l'Ajuntament una empresa i ve cap allà. Llavors fa temps que estem reivindicant un conveni. Ara existeix actualment un conveni de festes. És a dir, en comptes de fer-nos venir el músic tal, som nosaltres que ens ho gestionem a Cornet i ens donen uns diners i ho fem. Llavors demanem que aquest conveni sigui més ample. Eh, no, no, mai aspirem a ser cabrianes ja sabem que mai arribarem però que tinguem doncs, una possibilitat d'uns diners, poca cosa eh? estem parlant de 3.000-4.000 euros anuals, que els puguem gestionar per arreglar l'entorn per tenir-lo punt i tal amb una supervisió que es demani estaríeu a favor de fer aquest conveni de traspassar-nos la potestat de decidir sobre això o no? Evidentment, nosaltres estem a favor de tot el que sigui l'autogestió ciutadana vam apostar molt per, per Cabrianes i per la seva UTP i evidentment també apostarem, també apostarem per Cornet creiem que no té sentit que si hi ha uns veïns que tenen unes demandes d'autogestió l'Ajuntament no li dona suport és a dir, l'Ajuntament ha d'estar per això per, a, a, per donar suport a tots aquells veïns a tots aquells nuclis urbans que, que es volen autogestionar bueno, Va, soliloqui <laughs> Eh, com ahir vaig preguntar penso que és una pregunta obligada que jo anava esperant que algú la fes és, eh, suposo que mentre us heu preparat per, per, per la feina eh, heu estat mirant els contes com tenim els comptes i eh, a l'engròs eh? el poble està bé malament, molt malament i quin futur hi veieu els comptes, evidentment no els conec amb una profunditat tan gran com les podia conèixer l'equip de govern o, o algun tècnic de l'Ajuntament els conec una mica per això perquè sí que me'ls sí me he mirat uh, estan força malament sobretot tenim un problema i és que estem excessivament endeutats és a dir, tenim un endeutament que sobrepassa el 75% i això ens impedirà aquest any, el 2011, demanar cap tipus de crèdit, això vol dir que el, 2000, el 2011 no podrem fer cap tipus d'inversió, però cap no podrem començar per la residència no podrem començar per a banda d'això bé, per subsistir tenim prou és a dir, a priori segons la informació que ens ha donat l'equip de govern aquest 2011 no hi haurà problemes per pagar les nòmines o, per retallar, o no caldrà retallar serveis però, però tenim un problema greu i és que és aquest tema de les, de les inversions que no es poden fer inversions i això a la llarga és un, és, és un greu problema perquè estem, estem acostumats a que, que tenim uns polítics que, que governen a 4 anys vista no? És molt fàcil doncs, pujar, pujar al govern i durant 4 anys gastar doncs, ja tots els diners que hi han, buidar la caixa per fer coses pel poble perquè tothom digui que no doncs, ho fa l'equip de govern, quines coses més macres que fa, mira quins projectes que presenta i després el que passi aquest de 4 anys ja s'ho trobaran els que vinguin. Això és un greu error perquè governar no és només governar aquests 4 anys, és preveure, és imaginar un futur. I això és en què sa gent falla molt, que ens costa molt que imaginar què podem passar d'aquí 5 anys, d'aquí 10, d'aquí 15, d'aquí 20 i perquè què no més enllà. Tenim la, la, la mirada molt curta, sempre mirem 4 anys vista, 4 anys vista. No, governar ha de ser preveure un futur. Albert, creus que les, les taxes que ens aplica la companyia Sorea pel fet de donar connexió al clavegueram des de dins dels edificis són abusives aquesta seria una primera pregunta i llavors creus que les empreses que aquí ningú em parla en un moment com l'actual des del punt de vista econòmic juguen alguna mena de paper amb un cert interès i si és que sí teniu una certa visió de com des de l'Ajuntament es poden ajudar una miqueta Ah, vaig per la primera, uh, amb Sorea Sallent té un problema i té un problema gros i és que fa uns anys es va firmar un contracte a 35 anys vista que feia que Sorea fos en exclusivitat l'empresa que manegés l'aigua a Sallent i això ens té molt lligat de mans i ens fa que Sorea apliqui les tarifes que ella vol per qualsevol dels serveis, per qualsevol de les reparacions que s'han de fer per qualsevol obra si això ho sumem a que falta una voluntat política per posar-hi fre, per dir, alto, això que estàs presentant és massa car. això que estàs fent no pots fer. Si falta aquesta voluntat política, doncs ens porta i ens ha portat a que Sobrea avui en dia és la propietària de la gestió de l'aigua de Sallent. I l'aigua de Sallent és del poble de Sallent. Per tant, nosaltres el que proposem és, ja que aquest contracte no ho, no ho podem trencar, proposem que hi hagi una ferma voluntat política d'ajustar al màxim els preus que, que, que aplica Sorea i de frenar hi una mica els, els, els preus. Perquè Sorea és una empresa privada que el que s'ha acostumat a fer és presentar les factures que ella vol. Com que l'Ajuntament no pot contactar a, a qualsevol altra empresa, ha de contactar per força a Sorea, doncs presenta les factures que vol. Les infla, paga cotxes als seus treballadors, fa el que vol perquè ningú mai li ha dit ep, fins aquí podíem arribar. I el que cal fer és això, reivindicar l'aigua com un bé públic i dir, ep, fins aquí hem arribat. El segon tema de les empreses de Sallent és evident que les empreses han de jugar un paper, són les empreses que majoritàriament creen ocupació i per tant cal comptar amb elles, cal, cal escoltar-les, cal mirar quins problemes tenen i com es pot solucionar. Creiem que no, no ha de ser només l'Ajuntament qui, qui posi les solucions a les empreses, sinó que hi ha d'haver un intercanvi de de paraules, és a dir, cal parlar amb les empreses a veure quines solucions proposen elles perquè són elles que realment coneixen els seus problemes i com podrien anar millor per tant, no té molt sentit que jo ara faci una gran proposta per les empreses sinó que cal sobretot és que elles mateixes proposin coses i es parlin amb l'Ajuntament i es facin una taló rodona per veure com podem ajudar-les de la millor manera possible Referent a la primera pregunta M'ha semblat que, potser no expressat prou bé, però jo em referia a les aigües residuals i tu sempre m'has estat parlant de l'aigua potable. La taxa per connectar una escumesa de claveguera, ara, respecte a la tarifa anterior, s'ha vist incrementada un 300%. Un 300%, si parlem de 100 peles, amb 500 peles ho podem assumir. Si parlem d'altres imports, queda clar que això és una situació de greuja terrible. Això per una banda, després, referent a la segona qüestió que et plantejava, una proposta que jo penso que cada cop ha d'agafar més cos és que les empreses amb les nostres activitats hem d'estar fiscalitzats, de fet hi ha empresaris que estem contents... En... Que estem, que estem contents, entre cometes, de contribuir, que part del benefici que generem reverteixi la societat, però la fiscalització també una miqueta hauria de ser una miqueta coherent amb la situació, perquè si les empreses ens ajustem al màxim possible, no té raó de ser que la fiscalització ens vingui, com fa 500 anys, a cavall i espasa. Això sí que voldria una miqueta més, si pot ser, de concreció en la resposta. El tema de Sorea, el tema de l'aigua del de clavegueram, sí que té una resposta més general amb l'aigua potable, és també és Sorea, perquè tinc entès, també té l'exclusivitat amb el tema del de, de clavegueram, per tant va, va tot lligat. Eh? És a dir, si em, si em comentes que jo ho desconec, que preu de, de connectar una claveguera ha pujat un 300%, doncs és evident que, que alguna cosa passa el que cal és enfocar el problema de la sorera globalment, agafar i mirar què està passant, comparar-ho si cal amb altres pobles i dir, a veure, comencem de nou, posem els preus de zero una altra vegada i mirem què està passant, perquè alguna cosa passa, i, bueno, ja sabem què és, que és una empresa privada que s'està aprofitant doncs de, no tan sols de l'Ajuntament, sinó de tots els cellentins cobrant quotes abusives, tant la clavegram, com pel subministrament d'aigua, com per les obres que fa, per qualsevol cosa. El tema de, entenc que resumint aquest demanes és que si és possible rebaixar els impostos a, a les empreses en aquesta època de crisi, per aquí. Sí, per, per resumir una frase. Uh, això és una cosa que cal, que cal estudiar amb totes les empreses. Uh, és molt fàcil de demanar rebaixes d'impostos, però l'Ajuntament necessita impostos, necessita uns diners, necessita recaptar uns, uns ingressos, perquè si no, no es poden donar els serveis que estan donant ara. Per tant, cal mirar-ho amb, amb cura a veure com es pot fer per ajudar les empreses. Si es poden baixar una mica els impostos, s'abaixen, si no es pot, doncs no es podrà. És a dir, jo ara no vull ser demagog i dic sí, baixem els impostos. Bé, d'impostos han de bé i, i no s'hi pot fer res. I pagar impostos, afegeixo, no és dolent, és bo perquè repacuteix amb, amb tota la població. Fins aquí, ara, ara, ara que ens hem animat ja, eh? ara, ara s'ha arribat, eh? Veus? això passa per no decidir-se. Bé, doncs eh, gràcies eh, per les preguntes que s'han fet i com no gràcies també a l'Albert Junyent, candidat de la CUP a aquestes eleccions municipals a l'Ajuntament de Sallent, que tindran lloc d'aquí dos diumenges. Eh, molta sort, Albert, i gràcies per haver vingut. Eleccions Municipals 2011. Programació especial a Ràdio Sallent.